Biblioteca Multimedia Maia Martin S-au umplut de apă mare. Să avem grijă fiecare să nu plouă peste mare. Plaia care o să rămână să o golim într-o fântână ca să dea și pit palacul, fiindcă lui. Yes, I got the luck. The number you have dialed is not in service at this time. Struț, o nou de struțe, o at de struțe, i-a purtat într-o căruțe și dat exemplu la ei, de cum se lovea prin vecini. No de struț de struță Era purtat într-o căruță Și dat exemplu la găin pe cum se ouă prin vecin Dar struțul ce era nou Afar mijește dâneb nou Iar eu aici în cavou Iar eu aici Și-n ieri zbind cu ciocul Ieși să-și caute norocul Și lumea zise dobitocul și lumea zise, dobi Tobito Hu. într-o clipă. Când dă unul o aripă. Nu l-am deslușit la față a pândit când era ceață. Zice în jos sub soare, du-te și zboară. Mal, ești nebun. Cum o să zbor cu o aripă și un picior? dă mi și pe-a doua frate, nume-o pitula la spate, a să ne aducă ce-l aștept. Îmi minte tu, iubita mea, o noapte de argint în care mi a arătat pe cerostea, din carul mare cu fața în sus, pe Dumnezeu, lăsându-ți capul să se culce pe brațul meu te o povară dulce, deasupra noastră un castan cu frunze pudic respirate spre a servi de paravan iubirilor nevinovate. Tinzând o în zadar ca să ne apere de stele, Fusese martor ocular la toate cele. Și nu mi-ai spus atunci nimic, Doar când mi-am coborât privirea, Un deget mic mi-a arătat nemărginirea. Un strop de argint alunecat, cu paloare siderală pe cerul negru a însemnat un fir subțire de beteală Ți-mi ce, ce fior străin cu atunci din constelații, prin bluza de crep de șină, cu aplicații? Ce vești din cerul depărtat, amins pe fruntea ta, zenitul? Ce gânduri tainice ai schimbat cu infinitul? Schipind departe prin frunziși, o stea smerită și albastră, sta singuratică pieziși deasupra noastră și ca un spin cu raze recce și subțire mi-a strecurat un gând străin în visul meu de fericire. Zicea. Sub cerul vast și mod varuncat, aceeași soartă, cu un strop de lupt, ce în lui vă poartă, sărmanatom, sentimental. Nu știi tu oare că viața voastră e colosal de trecătoare? Zicea.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 Chez la fleuriste Je n'achète que des lilas Quand je vais chez la fleuriste Je n'achète que des lilas Si ma chanson chante triste C'est que l'amour n'est plus là Comme j'étais en quelque sorte Amoureux de ces fleurs-là Comme j'étais en quelque sorte Amoureux de ces fleurs là, je suis entré par la porte, par la porte des lilas. Des lilas y en avait guère. Des lilas y en avait pas. Des lilas y en avait guère. Delilah, Lila, je ne sais pas. C'était à la queue. C'est un peu là, je suis tombé sur une belle qui fleurissait un peu là, j'ai voulu greffer sur elle mon amour pour lilas J'ai marqué d'une croix blanche. Le jour où l'on s'envola, j'ai marqué d'une croix blanche. Le jour où l'on s'envola, accrochés à une branche, une branche de l'île. Pauvre amour, tient bon la barre. Le temps va passer par là, pauvre amour, tiens bon la barre. Le temps va passer par là, et le temps est un barbare dans le genre d'Attila. Son passe, où son cheval passe, l'amour ne repousse pas, aux cœurs où son cheval passe, l'amour ne repousse pas, aux quatre coins de l'espace, il fait le désert sous ses pans. Alors nos amours sont mortes, envolées dans l'au-delà Alors nos amours sont mortes, envolées dans l'au-delà Laissant la clé sous la porte, sous la porte des là. Dimanche, celle qui me donnait le la, la fauvette des dimanches, celle qui me donnait le la, s'est perché sur d'autres branches, d'autres branches, de la.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 Alergam atât de repede încât mi-a rămas un ochi în urmă Care singur m-a văzut cum mă subțiam Dungă mai întâi, linia apoi Nobil vid străbătând nimicul Rapidă parte neexistând, Traversând moartea Respirarea aerului de sub Aripă. Nikita Stănescu. Se dedică lui Sorin Dumitrescu. Sorin Dumitrescu, sorin Dumitrescu. Nu. Nu se poate. Nu se poate. Volturi stinger. stinger Fara de roate. Fără de roate să, stea, fără, să, stea, să stea. Să stea. Pe cer. Pe cer. Pasărea, pasărea, marea, marea care în zbor, zbor Cu respirarea am să dobor Dintr-o umflare, dintr umflare pot ca să-i sip aerul tare De sub aripi, s -o lasă cadă ca un comet tot cu coadă pe al meu piept să-mi fie salbă și crinolinul. ah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 Bătrânii sumbri strânși la sfat, în jurul Sfintei Adultere. Ea mai dormează zâmbind ciudat, adus în perini de mânere, și mult sub bol se au așteptat să-și facă somnul în tăcere. Bătrânii sumbri. Strânși la sfat. Vântule, vânt nebun, Stai și ascultă ce-ți spun. vântule, vântule, pe vântule, vântule, vântule, vântule, ai tu puterea în orgamă pe plurilor. Turi si pești toată ciața din căile soriilor și întristești dimineața cu negura norilor. Tu care faci să se lege în dragoste florile și apoi supravi și țările în tureci cu Spun. Tu faci să fug flamuri și ele speranțele. Și în răsuflare, să scoare vacanțele. Tu cu zefirul și firele gândului. Arnă pustești un împotriva pământului. Prezărată pe a sămânţa rostirilor. Și pustieşti într-o clipă odor umplinirilor. Hei, vântule, vânt de bun, Stai un cuvânt să mai spun. Vântule, cine te-a pus în din fruncul lăsmuirile, se le urcă mai sus decât nemărginile. Oare cât te crede stăpânt, hai încearcăm putere. Eu, fără teamă, rămân să-mi deghez ferie. Am să te frânc când vei fi coșmarul copilor, am să te strânc când vei fi belșugul când te voi iubi când vei fi lăutarul iubirilor. Vântule, vânt de bun. Nu, am nimic să-ți mai spun. 10 mai. Reportaj dinastic în pas gimnastic unu tunuri, la culte, la tutunuri, adică la regie, la școli, la primărie, chiar serviciul de gunoi, la finanțe, la război, la serviciu antropometric, la cel barometric, la tribunal, la arsenal, repaus duminical. bum, bum, zece mai, îmbrânceală, vaină, dușală, zăpușală, zăduf, uf, dodată armate una patatura in tribune tunie summa de cuquane pelarico sorzone parfum suliman tirchilești popanan dame de elita suite prietenci rude biboni caracude defilare ambetare decorazzi luminazzi artifici cazzo cuani ci si pierdut in mulțime mi tocă nime, gredin pline, înghețat de praline, bere sau șprițuri, caprizzuri, tratozi, reprezentații, veșteaptă-te, rămâne, ridic și un cupâne, combinații, altercații, sudalme, palme, umbrele bataie spart capul, Infecție, comisar, pot logare cinci jumate libertate. Cu limba scoasă, acasă, franco și trăsura, zece mai, ură, tacă gura! Noi ce felii noite feliz ó oh, senhor meu de amor pobrezinho nasceu em Ber Eis na para Jesus nosso bem dom paz a oh, Jesus Jesus. Noite Feliz Noite Feliz s pe firul apei înșirat. Din în umbra lui visul la roata soarelui. E, tu, din ferestre, mai ai privit și ai strigat și ai chiuit. Prin de umiră, te-am știut din ziua în care m-am născut. Lumpa de iarnă mânuiat, mai leganat și descântat în râu ce strom de cer. Să-ți crești răul ca de fier! Hai dat mire și perini, și mângâiere, și suspiri, Și primul zmeu purtat de vânt, și locul meu de pe pământ. Ți-ai minte că ți-ai pus în zor, rămașa de sărbători, Și-n de mână ai purtat, în școli, un e, e. Ai dat cont de ea mecedar, codru de pâine în guzunar, ce pot poți să o iau de la început, să știu ce trebuie, știu M-a fost ușor până am aflat Sforul gândului curat Dar că ar fi drumul de lume tot mi-ai spus cum s-a ajung Mi-ai dat joaca prin nămet Și noapte, și divineț. Primul sărut și legământ Și locul meu de pe pământ Ești bătrânesat, pe ziua în care te-am lăsat. Doar tu știai că am să te-ascult și plec să-nvăț să știu mai mult. He, Mai m dus acolo între tei, unde se odihnesc ai mei, Și la le o picurat pe colgul tău, bătrânesat. Și atunci la fel ca altădat, Cu iarba iar mai ai Și mi-ai șoptit așa cum știi Că viața nu o poți opri Ai petrecut când am pornit, m așteptat când am venit Cu pâine calde și un cuvântul locul meu de pe pământ Așa cum tu m-ai te-am cu tot ce-am snins mai bun în ea M-am reîntors la vatra He -he. Ca să rămân aici mereu Să-ți răsplătesc cum pot și eu Ți-am prindu ce părperări Și jarul priului sărută He -he. La școala ta ca un palat Să poți să alt băiat Să-l știi că e meu. Și pe ostimosul tău Aici de ce te un loc de se Se scutur frunzele de nuc, Se așează bruma peste vii. De ce nu vii? De ce nu vii? O vin o iar în al meu brac, Te privesc Cu mult Nesați Să razim Dulce Capul meu De sânul tău De sânul tău ți când ne primblam Prin văi Și lungi Te ridicam De subsuori De atâtea ori De atâtea ori În lumea asta sunt femei cu ochi ce izvoresc scântei, Dar oricât ele ar fi de sus, Ca tine nus, ca tine nus, Căci tu înseninezi mereu viața sufletului meu, mai mândră decât orice stea, Iubita mea, Iubita mea, Târzie toamnă-i acum, Se scutur frunzele pe drum, și lanurile sunt pustii. De ce nu vii? De ce nu-mi vii? Floare albastră Mihail Eminescu Iar te-ai cufundat în stele Și în nori și în ceruri înalte De nu mai uita în calte Sufletul vieții mele În zadar râuri în soare Grămădeștina ta gândire Și câmpirea sire Și întunecata mare Piramidele învechite urcă în cer Vârful lor mare, Că ta îndepărtare, fericirea ta, iubite. Astfel spuse Meditica, dulce netezindu-mi părul, Ah, i-a spus adevărul. Eu am râs, n-am zis nimica. Hai încodru cu verdeață un dizvoare, Plâng în vale Stânca stă să se prăvale În prăpastia măreață Acolo în ochii de pădure Lângă trestia cealină Și sub bolta ceasenină Vom ședea în foi de mure Și mi spune atunci povești Și minciuni cu a Eu pe-un fir de romaniță Voi cerca de mă iubești Și de-a soarelui căldură Voi fi roșie ca mărul pe desface, da de ur părul, să-ți stup cu dânsul gura, te-mi dau o salutare, nimeni lume nu o să știe că va fi sub palerie. Și apoi, cine treabă are? Când prin crengi s-a fi luna, noaptea cea de vară mi ținea de sub soară, tu ținea de după gât pe cărări Sub bolți frunze, Coborând spre sat în vale, Ne-om dat pe cale, Dulci ca florile ascunse Și s la porții prag, Vom vorbi în întunecime, Grija noastră n-ai bunime. Cui ce-i pasă că mi drag? În ce Și dispare Ca un stâlp Eu stăm în lună Ce frumoasă Ce nebună albastra Am dulce floare Și te dus Dulce Minune Și-a murit Iubirea noastră Floarea albastră Floarea albastră Totuși este Trist în lume Să strâng sip și bolovan, să-i legăpoi cu cântecul din mir. Să-l la pieptul meu, la ochii mei, la fruntea înalzată către stele. Jos de neam, ca un durghet, pe dintre flori și cer, sângem în grinda sus, cum se cuvine. Și bine Și vineri pe la A sfințit, am potrivit Să faci isprava Bună și frumoasă Nu, n-am uitat Ferestrele, nici ușile Săvoarele Să închid și gânduri Și iubiri în casă Ce împlinisem, aș fi vrut se schimb măcar o vorbă Dar cu cine era târziu și mi-era dor Și-am început să cânt ușor. Ce greu era, ce cald era. și Pe masă. Nu, nu știu să fie adevărat Că lumea s-a întemeiat În șapte zile de mai știu eu cine Știu parcă am greu Și mă gândeam acum și eu Ce greu a fost, ce cald era și bine Prăbușirea unui vultur într-un om. Nikita Stănescu M-a izbit vulturul, prăbușindu-mi se pe umăr. Clonțul lui mi-a luat aerul din plămâni, Treas fiind încă m-am trezit cu lăuntrul meu plin de zburătoarele cerului. Fărească mă să stea și cerul cu stele în mine. Prea puțină-mi viața încât dau liber vedere și raze ei dau liber. Atâta vă rog, scoateți-mi din plămâni pe vultor. Am să-l duc în spinare să-l îngrop la vârf de munte. Atâta doar vă rog, scoateți-mi vulturul din plămâni. Mă sufoc penele lui, am umplu respirarea, străind de moartea mea. E vulturul mort. Când voi fi melc, am să mă urc pe-o frunză, după ploaie, să-mi pun cu ochii în coarne Lumina care vine de la Tine, Doamne. Cum voi fi singur în cochilia-mi odaie, Voi coborâ pe frunza de la nuc, Să-mi caut melca prin grădină, De-o găsesc. Am să înțeleg că vrei să mă usuc și n-am să-ți vină, dar mai înainte adună-mă în palma ta, părinte, și fă-mă iar ce-am fost de la început. Vreme de vreme Coasă de piatră și apă de mal Clăi de lumină se înalță pe câmpuri Ce tălpile noastre le umple de drum Ne ardă vântul, ne treacă vremea ne secere coasă Ape ne spele Oarne se cerul de pământ pe pământ, Împodovească-ne casa rotundă din. Romi. Soare din Paris către tovarășul Costrov despre esența dragostei. Iertați-mă, stimate tovarășe Costrov, cu voastră largheță ce mă copleși, că o parte din Strofele despre Paris pe lirică, azi le voi cheltui. Închipuiți-vă, în salonul de sus, de perle, sclipind, o frumoasă apare. Și iată acestei frumoase, am spus, bine sau rău i-am spus, oare? Eu. Uh, Tovarășă, sunt din Rusia, în țara mea, peste tot cunoscut, văzut am femei mai frumoase, cu mia, cu mia fete mai zvelte am văzut. Fetelor le sunt dragi poeții, la minte și glas îi uitai pe mulți, te amețesc cu vorba. Dar ce ții? Se cere pentru asta să mă asculți. Pe mine nu mă vei prinde cu fleacuri. Copereche de sentimente ce trecuite așa. Eu sunt rănit de amor pentru veacuri, încât mă trăsc ca bea Dragoste mea nu prin nuntă mă măsor, Mai părăsit norocul te poarte. Eu, frumoasă, nepăsător păsător peste cupole. Cuib de departe, dar ce să întindem cuvinte seci? Gluma la ce ar mai continua? Eu frumoasă, am 20, ci 30 de ani și ceva. Dragostea, nu-mi semnă clocot mai mult. Nici scrumul cărbuneui flacără nu e iai ceea ce din a pieptului munți mai sus de jungla părului suie iubește asta înseamnă spre o gradă să sai și până noapte târziu ca o torță scânteim cu toporul lemne să tai jucându-te cu propria forță, înseamnă să ieși nedornit din pat pe copernic foarte gelos și nu al Mariei Ivanovna, Barbat să-ți fie rivalul Dios. Dragostea, dragostea nu e un rai liniștit, dragostea ne trâmpițează de zor din nou mișcare pornit al inimii înghețat motor. Firul spre Moscova l-ați întrerupt. Anii întind între noi depărtare. Cum să vă știu explica mai pe scurt această atât de stranie stare. Stele ard. Pe glob în pace, focuri suie până la ele. De n-aș fi poet, m-aș face sigur cititor în stele. Piața e zgomot greu, cu droia birge trec în zbor. Din carnet îmi scot o foaie, versuri scriu de zor, glonț, mașinile își trec, farurile raze. Nu mă calcă, mă înțeleg. Omul în extazie, cu imagini și idei plini cu vârf, Sunt iar chiar și urșilor, hei, aripeoare creștele ar. Și acum, din bodega în care am descins, Căci fiert au destul doar de aceste, Din gură și-a zborul aprins cuvântul cometă spre creste, Coada-i plesnește o treime de cer, și arde, pentru ca după plac, doi să privească stelele în cer singuri din chioșcul de liliac, pentru ca să ridici, să conduci, să veghezi pe cei cu vederea slăbită, pentru ca al dușmanului cap să-l retezi cu sabia coadă. De stea aurită, singur, pe mine mă ascult și aștept, ca la întâlnire, curând, să din piept umană și simplă, iubirea în larg răsunând, focul, apa, Mar furtuni vin înaintează cine poate sandrum? în drum? crezi că poți? probează! <fie> Зараз вырлите Câștig moartea la barbut. Nu poate mâna secol mut Să facă masă din gitară. Fastar. Tempo de ganhar, tempo de perder Tempo de lembrar, tempo de esquecer Tempo de falar, tempo de calar Tempo de amar e de odiar Tempo de guerra e tempo de apaziguar Tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de correr, tempo de chorar, tempo de dançar, tempo de espalhar e de juntar, tempo de abraçar e de afastar, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de lembrar, tempo de esquecer, tempo de falar, tempo de calar, tempo de amar. Fără preget, pornea să sape la pământ Bietul martin, bietul flămând Scurmă pământul, timpul scurmând Ca să-și agonisească Din zor la sfințit flămând Din zor la sfințit flămând Să pasă, pasă, pa pământul Pe ploaie, arșiță, orfând Bietul martin, bietul flămând, scurmă pământul, timpul scurmând. Pe fața lui nici lăcomie, Nici răutatea unui gând, Nici răutatea unui gând, lucrau o goarele străine, Săpând mereu, mereu săpând. Bietul martin, bietul flămând, scurma scurmă pământul, timpul scurmând. Când a fost tocmit de moarte, Să-și sape cel din urmă câmp, Să-și sape cel din urmă câmp, Sfios se de grabă, El însuși și-a săpat mormânt. Bietul martin, bietul flămând, Îl scurmă pământul, timpul scurmă. Fios ferindu-se de grabă, El însuși șasă, pat mormânt, El însuși șasăpat mormânt, Și ne mai stingerind pe nimeni, s a în lut, fără cuvânt. Martin sărace, vită bătrână, Dormi sub țărână, sub timp dormind. Zvârlit din gară în gară îmi câștig moartea la barbut nu poate mâna se colmut să facă masă din gitară And filth and cowardice and shame Yes in lover, lover, lover lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, in lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Said I locked you in this body I meant it as a kind of trap You can use it for a weapon Or to make some woman smile Yes, some lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover Come back Yes, and never, never, never, never, come back to me. Then let me start again. I cried. Please let me start again. I want a face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, I love a never lover, lover, lover, never lover, come back to me. Yes, another lover, never, never, never lover, come back to me. I never, never turned aside, he said, I never walked away. It was you who built the temple, it was you who covered up my face of this song. May it rise up pure and free. May it be a shield for you, a shield against the enemy. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover come back to me. And lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover Come back to me